נחמיה, פרק ג. ויקום אל ישיב הכהן הגדול, ואחיו הכהנים, ויבנו את שער הצון, הם המה קידשוהו, ויעמידו דלתותיו, ועד מגדל המאה קידשוהו, עד מגדל חננאל. ועל ידו בנו אנשי ירחו, ועל ידו בנה זכור בן אמרי, ואת שער הדגים בנו בני השנאה, המה קרוהו, ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו. ועל ידם מחזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ. ועל ידם החזיק משולם בן ברכיה בן משזבאל. ועל ידם החזיק צדוק בן בענה. ועל ידם החזיקו התקועים ואדיריהם לא הביאו צווארם בעבודת אדוניהם. ואת שער הישנה החזיקו יוידה בן פסח ומשולם בן בסודיה, הם המה קרוהו, ויעמידו דלתותיו ומנעוליו ובריחיו. ועל ידם החזיק מלטיה הגבעוני וידון המרונותי, אנשי גבעון והמצפה, לכיסא פחת עבר הנהר. על ידו החזיק עוזיאל בן חרהיה, צורפים, ועל ידו החזיק חנניה בן הרככים. ויעזבו ירושלים עד החומה הרחבה. ועל ידם מחזיק רפיה ון חור, שר חצי פלך ירושלים. ועל ידם החזיק ידיה ון חרומף ונגד ביתו. ועל ידו החזיק חתוש בן חשבניה. מידה שנית החזיק מלכיה ון חרים וחשוב בן פחת מואב, ואת מגדל התנורים. ועל ידו החזיק שלום בן הלוחש, שר חצי פלח ירושלים, הוא ובנותיו. את שער הגיא החזיק חנון ויושבי זנוח, המה בנוהו ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו, ואלף אמה בחומה עד שער השפות. ואת שער האשפות החזיק מלכיה ון רחב, שר פלח בית הכרם. הוא יבננו, ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. ואת שער העין, החזיק שלון בן כל חוזה, שר פלח המצפה. הוא יבננו, ויתלנו, ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. ואת חומת בריכת השלח לגן המלך, ועד המעלות, היורדות מעיר דוד. אחריו החזיק נחמיה בן אזבוק, שר חצי פלך בית צור, עד נגד קברי דוד, ועד הבריכה העשויה, ועד בית הגיבורים. אחריו החזיקו הלוויים, רחום בן בני. על ידו החזיק חשביה, שר חציפלך פלח קהילה, לפלקו. אחריו החזיקו אחיהם, בבי בן חנדד, שר חציפלך פלח קהילה. ויחזק על ידו עזר בן ישוע, שר המצפה, מידה שנית. מנגד, עלות הנשק, המקצוע. אחריו, החרה החזיק, ברוך בן זכאי, מידה שנית. מן המקצוע, עד פתח בית אלישיב, הכהן הגדול. אחריו החזיק, מרמות בן אוריה בן הקוץ, מידה שנית. מפתח בית אלישיב, ועד תכלית בית אלישיב. ואחריו החזיקו הכהנים, אנשי הכיכר. אחריו החזיק, בנימין וחשוב, נגד ביתם. אחריו החזיק, עזריה בן מעשיה, בן ענניה, אצל ביתו. אחריו וחזיק, בינוי בן חנדד, מידה שנית. מבית עזריה, עד המקצוע, ועד הפינה. פלל בן עוזאי, מנגד המקצוע והמגדל, היוצא מבית המלך העליון, אשר לחצר המטרה. אחריו, פדיה ון פרעוש. והנתינים היו יושבים באופל עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא. אחריו החזיקו התקועים מידה שנית, מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת האופל. מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים, איש לנגד ביתו. אחריו החזיק צדוק בן עימר, נגד ביתו. ואחריו החזיק שמעיה בן שחניה, שומר שער המזרח. אחריו וחזיק חנניה בן שלמיה, וחנון בן צלף השישי, מידה שני. אחריו וחזיק משולם בן ברכיה, נגד נשקתו. אחרה וחזיק מלכיה, בן הצורפי, עד בית הנתינים והרוכלים, נגד שער המפקד, ועד עליית הפינה. ובין עליית הפינה לשער הצון, החזיקו הצורפים והרוכלים. ויהי כאשר שמע סנבלת כי אנחנו בונים את החומה, וייחר לו, ויכעס הרבה, וילעג על היהודים. ויאמר לפני אחיו וחיל שומרון, ויאמר, מה היהודים האמללים עושים? היעזבו להם? היזבחו? היחלו ויום? היחיו את האבנים מערמות העפר, והם משרופות? ותביע העמוני אצלו, ויאמר, גם אשר הם בונים, אם יעלה שועל, ופרץ חומת אבניהם. שמה אלוהינו, כי היינו בוזה, והשב חרפתם אל ראשם, ותנם לביזה בארץ שביה. ואל תחס על עוונם, וחטאתם מלפניך אל תמחה, כי הכעיסו לנגד הבונים. ונבנה את החומה, ותיקשר כל החומה עד חציה. ויהי לב לעם לעשות.